Я повинен знати, хто вона і як її знайти, схвильовано колтнув слину Фоті. І як тільки все вдасться, я повернусь до тебе і все розповім. Залишаю у заклад посвідку. Я з інформаційного комбінату. Фоті зневажав журналістів за їхній гнилий цинізм, але це б був бодай якийсь шанс просунутися у практиці відродження генофонду. Він узяв колбу з рук Прунського і, перемнувшись з ноги на ногу, відійшов у затінок. Щоб налаштувати свою антену, йому довелося викликати у пам'яті ту єдину, котра віддалася йому саме на цьому місці і трагічно розчинилася у спекотних випарах. З тих пір Фотій безуспішно вистоював день за днем, і лише сили віри живили його псевдонауковий інтерес. Він не здогадувався, що фея його ностальгії у цю мить дрімає на задньому сидінні вульгарного помаранчевого хортуса, запаркованого за півсотні метрів. Утім, їхня зустріч з науково-дослідницької точки зору не дала б нічогісінько. Він також не міг знати, що пістолет – котрий холодив його кишеню, ще зовсім недавно належав тому чоловікові, що сидить за кермом помаранчевого хортуса. Прунський повернувся до машини з колбою повної сивої каламуті. Шуз продовжувала спати. Остання формальність. Треба підскочити до комбінату. Я на прохідну й назад просто передам послання. Пруня, чим ти займаєшся? Ти хочеш, щоб мене засікли і підірвали разом з вами у цій задріпаній шкаралупі, яку ти купив замість авто? Дабі Несци, ти ідеально замаскувався. У дзеркало поглянь. Мені треба гнати звідси. Ти можеш залишатись. Хоча з видавництва і до тебе прийдуть, ти знаєш. Тебе, як мою сумнівну креатуру, можуть теж. Я пропхав твій креатив просто заради... Я все знаю, знаю, я ситий цим містом, я їду з вами. Я навіть знаю, куди. Залишилися останні справи в комбінаті. Так кому потрібні твої послання? Є тут одна сука. Прунський з'явився на прохідній комбінату з невеликим конвертом. Охоронець пам'ятав його в обличчя. Але Прунський звичкою представився. «Я з відділу Зет. Широльд Прунський. Це термінове повідомлення для ЗАВ Офісом. На жаль, я більше не можу тут залишатися. Передайте міс Банч Педейрі якнайшвидше. Це конфіденційно. Прунський заквапився на вихід. Він боявся раптових прощальних сентиментів, які може викликати комбінат. «Адже навіть до ненависної роботи звикаєш». Приростаєш емоціями. У пакунку, окрім колби, лежала записка. Із цілющої сперми родяться красиві діти. Ваш шанс. Прунський. Безграмотну з точки зору стилістики і маркетингу фразу «Не впустіть», котру містив оригінал Фотія, Прунський завбачливо опустив. Зате заповідально-прощальна інтонація, недоречно вжити фотієм у саморекламному плакаті, тепер була на своєму місці. «Стоп! У мене теж є одне бажання. Посмертне хе-хе-хе!» – -хе", зупинив машину Даблдекер. «Як скажеш?» – відгукнувся Прунський. «Пруня? Купи ящик Хіросіми!» «Ну що за дебелізм? Навіщо нам бухло? Гнида інформаційна. Ти розбагатів завдяки мені. Мертвих треба поважати. Шуруй!» Прунський витяг із наплічника жмені купюр, недбало дбало зім'явши їх у кулаці, попростував у супермаркет. Даблдекер поглядав йому вслід із ненавистю. Він би ніколи не дозволив собі так зневажливо тримати гроші. Прунському вони дались надто легко. Він не відчував їхньої ціни. З цим теж доведеться миритись. Прунський запалив сигарету і забрав у даблдекера кермо.